«А як, по-вашому, варто туди йти?» Знову закинув я водочку. «Сходи?» – байдуже погодився він. «Гарний лікар?» «Не знаю я. Ну як же так?» – не здавався я. «Ви ж там були?» «Послухай!» Раптом закричав він так, що люди за сусіднім столиком озернулись на нас.